Ning siis ilmuski rebane, Tere, ütles Rebana Tere vastas väike prints viisakalt ja pöördus ümber, kui te näinud mitte kedagi Olen siin, õunapoll Rebasel oli punnist kõhte kõverad jalad, aga et väike prints oli väga viisakas, ütles ta hoopis Ma pean nüüd minema Mul tuleb puhastada koht tulemäge ning hoolitseda oma roosi eest Veidi mõelnud lisasta Aga ma helistan sulle Ma helistan sulle kell kuus.